Välkomna till Nationaldemokraternas nattliga sändning här ikväll söndagen den 4 september 2005. Eh ni lyssnar på Radio 88,0 MHz Motståndets röst. Jag heter Vavrosok och är Nationaldemokraternas partisekretärare. Ni som lyssnade förra gången vet att jag då utlovade Att även denna söndag gå igenom min resa till England och besöket hos British National Party där jag var inbjuden att tala på deras stora festival som de har en gång om året. Deras Red, White and Blue Family Festival. Det var verkligen en upplevelse och jag rekommenderar all, alla som kan att åka till England nästa år till denna festival. Det är verkligen någonting som vi bör ta efter här i Sverige. Jag kommer nu att gå igenom lite mer fokusera lite mer på det politiska innehållet i festivalen. Jag träffade ju både Nick Griffin som är British National Party:s partiledare och Jean-Michel Girard som är utrikessekreterare för Front National från Frankrike. Och i våra överläggningar så kom vi fram till en hel del intressanta saker. Jag menar det är klart jag skulle kunna gå in på massor med roliga detaljer i festivalen. Det var mycket folk, 2000 personer, mycket roligt. Bland annat redan på fredag kväll när jag anlände och slog upp mitt lilla tält där bredvid eh husbilarna som deras partiföreträdare hade med sig. Så vad den än tjej långt långt hår som gick omkring och skulle fixa eh skulle koppla in sin hårtork på deras generatorer för hon hade mördat sin när hon hade försökt eh koppla in hårtorken på sin generator så då dog den det var var en riktig hårtork hon hade med sig så ingen av de generatorerna som folk hade med sig orkade att dra den. Så det var en ganska små rolig historia bland annat bakom Mictl så såg man ute i horisonten en stor kulle Eh det var faktiskt den kulle som den sista häxan i England hängdes på. Så den var också lite speciell vad över överlaget otroligt spännande och och tjuv sitt landskap där. Mycket vackert. De har ju inte mycket skog men det var det var åkermark och även annan dunge. Hur som helst. Jag tänkte nu gå igenom eh Nick Griffings tal och hans inställning till hur man bör arbeta vad som är viktigt nu inför framtiden. Lite Vadirab sa, jag tänkte också spela upp Geraldts tal. Och sen eh lite av vad, vad vi överlade om och vad vi kom fram till. Eh Griffin anlände ju då under lördagskvällen. Tju sitter i, i en uh, stor svart limousin som vi körde fram med brittiska fanor och grejer verkligen ut som som en riktig statsman var uppe på scenen där. Och eh, han började ju tala om eh, den här rättegången som han står inför där han alltså står anklagad för att ha hetsat mot muslimer. Ett hemskt brott förstås. Och eh, den här rättegången har ju fått eh, skjutas på en del därför att eh, vad han sa egentligen förutom att han läste en del verser ur koranen så eh, förutspådde han de här självmordsbombningarna som skedde i London i juli. Och och eh, han inte bara sa att eh det inom en snar framtid inom ett år skulle ske självmordsbombningar i London tunnelbanan eventuellt någon buss utan han sa också att det skulle vara antingen asylsökande som kom utifrån eller andra generationens muslimer uppvuxna i, ett, i en mångkulturell stadsdel i London som till exempel Bradford där där egentligen de här kom ifrån så att de han, han missade dem bara någon kilometer. Så att eh domaren förstod ju själv att han inte kunde ta upp det här fallet just nu, utan de väntar fint på att det ska lugnas lite grann, folk ska glömma vad som eh, var på tapeten för ett halvår sen och så ska de försöka sätta dit honom då. Och han eh, sa just det att den här händelsen, de här bombningarna har egentligen ändrat den politiska scenen för alltid i England. Här har vi en tydlig krock mellan två civilisationer som ingen kan förneka, eller två mycket mycket olika civilisationer och han hans han sade att eh den ena skulle han inte ens vilja kalla en civilisation utan bara barbari så som det ses i Europa. Men han sade också att muslimerna de ser till att hålla ihop. Ett angrepp på en muslim uppfattar de som ett angrepp på hela deras kollektiv. Om de ser en muslim som lider så gör det ont för dem själva. Och det är någonting som vi verkligen borde se till att ta efter. Vi européer har blivit alldeles för splittrande på grund av våra makthavares olika ambitioner att dela upp oss i klasser och kön och allt möjligt. Och på grund av den kommercialism som råder från de stora företagen som som bara sitter i TV och konsumera och köpa till oss själva och självviska allting handlar om pengar. Vi måste se till att hålla ihop, att skapa en folkgemenskap. Han fortsätter att tala om hur etablissemanget stod sig bakom muslimerna direkt efter de här attentaten. Naturligtvis såg jag etablissemanget ut och förklarade att de stred sig till 100 bakom muslimerna att det här är bara några få extremistar, några bara radikala muslimer som inte alls representerar majoritetens åsikter. Men ändå så ser man att på muslimernas hemsidor så tar de inte avstånd ifrån de här bombdåden. Det det, det längst man har kunnat pressa dem när man har talat med imammer och andra av deras företrädare så har de sagt att de fördömer attacker mot oskyldiga men de vägrar ju specificera vilka de oskyldiga är och vilka i så fall som är skyldiga samtidigt håller en brittisk regeringen på att islamisera landet Genom att till exempel så är det nu tillåtet att ha flera fruar. Man får till och med skatteavdrag. Om man har fyra fruar så får man skatteavdrag för fyra fruar som muslim. Och direkt efter de här tetaten så går Blair ut och säger att det här har ingenting med Irak att göra. Det här är bara några extremister som hatar vårt fria samhälle. Men om man tittar på vad media skriver så ser man tydligt att de börjar förbereda en opinion för ett ingripande i Iran. Etablissemanget vill ha krig mot Iran inom en överskådlig framtid. Det är vad Griffin förutspår. Få se om hans nya förutsägelser också slår in. Han förklarade att det här kriget mot Irak, som redan nu pågår och har pågått bra att ta, och som varje dag sköra nya dödsoffer inte minst bland de allierade soldater, britternas soldater det är inte ett krig för olja det är inte ett krig för fred eller demokrati utan det är ett krig för USAs och Israels imperialistiska intressen i området och i världen i övrigt vad gäller oljan så har ni säkert själva märkt att oljeprisarna har skjutit i höjden olja oljan är idag mycket dyrare än vad det var innan Irakkriget. Det är faktiskt så att Saddam erbjöd till och med USA innan kriget att sälja olja för rekordlåga priser, så det är ingenting med olja att göra. Om det hade handlat om fred, varför är det då fortfarande krig? Och demokrati, ehm Griffin sa det att Visst, det är jättebra med demokrati, men då måste befolkningen komma fram till det själva att det passar dem att de vill ha det. Det är inte vår sak att demokratisera Mellanöstern, att åka dit och tvinga på dem vår vår demokrati. Eh, i England så dröjde det ringa lite honom ända fram till 1928 då arbetarna fick rättigheter. Så att eh om om araberna vill ha demokrati då får de jobba för det precis som vi har gjort. Nu menar säkerhetstjänsten i England att det redan nu finns 1000 potentiella självmordsbombare eller rekryterade eller inskickade självmordsbombare från Iran. Och de försöker få till en opinion att nu nu är det verkligen hög tid att slå, slå till mot Iran och nu måste vi bli kvitt alla de här självmordsbombarna. Men det är verkligen det bästa sättet att förebygga självmordsbåndningar att angripa Iran. Det mest idiotiska man kan göra är att först ta in en miljon muslimer. Det finns ju en miljon muslimer i bara London. Och sen angripa deras land. Ja men då ska man bli kvitt det här hotet. Då gäller det att få ut de som finns i landet. Skulle man angripa Iran så kommer det bara fler till England som vill fly från krig och elände. Vi har inget otalt med något land i Mellanöstern, sa han. Våra soldater ska inte dö för att skapa någon typ av demokrati i Mellanöstern. Låt dem ha det som de vill ha det. Och verka för att de som redan är här åker tillbaka igen. Det har i England diskuterats en hel del eh, efter de här bombdåden. Hur man ska införa nytt antiterroristlagar och eh, hur man ska kunna förhindra de här bombningarna utan att göra sig av med mångkulturer vilket ju i sig är en galenskap men det är i alla fall det som diskuteras i media det är ju de ser ju inte att det är ett alternativ att avskaffa mångkulturen för det hör de med förordat det alla år. Eh hur så välst en ett förslag till en antiterroristlag det är att det ska bli straffbart att förespråkas någonting som som är splittring, splittrande mellan olika grupper i samhället. Men det där är ju en riktig gummeparagraf, fåpegade greffin. För att eh, vad innebär det att verka för splittring? Är det som att säga att eh britter och utom européer borde bo i skilda stadsdelar och gå i skilda skolor? Ja men då kommer ju all verksamhet som BNP bedriver att att att kunna vara straffbar så fort de är ute och kanske vill hjälpa eh utslagna britter så skapar ju det en splittring för de hjälper inte utslagna muslimer och så vidare. Så att etablissemanget tänker ju alltid på den opposition som finns i landet och och eh, ser till att de alltid får en en släng av det goda. Men då såg vi finn att det här att hålla på och lagstifta mot en nationell opposition, att hålla på att försöka förbjuda eh ja sanningen i princip, rätten att att beskriva sanningen som den är och föreslå lösningar som skulle kunna komma så att man kan komma till rätta med de problem som finns. Det en tanke kan ju inte förbjudas. De alla de åtgärder som makten tar till kan bara fördröja vår seger. Eh det här är ett tydligt tecken på att de håller på att förlora fotfästet. De vet inte längre hur de ska ta tackla våra argument, våra förslag därför att folk ser att det är det enda som funkar. Man måste omfamna mångkulturen. Eh Griffin har en rättigång nu den 2a, 3e, 4e november. Och han sa att han hoppas att 1000 personer dyker upp där demonstrerar se till att och och föra ett jäkla liv och se till att människor verkligen får reda på att han står åtalad för att ha förutspått självbomberingarna och för att han föreslår saker som verkligen kan hjälpa för att förebygga det i framtiden. Eh han pratar också om att nu för tiden är det ju eller är det ju extremt mycket muslimer som får uttala sig i medierna. De de är på TV jämnt. Och i London bor det en miljon muslimer Då är det så att British National Party Fick en miljon röster Och han frågade sig då Varför får inte Alla de väljare Som vill bli av med mångkulturen Varför får inte dem Lika mycket sändningstid Varför får inte British National Party Lika mycket sändningstid Som alla de här muslimerna Är det bara för att de håller på självmordsbombar Eller är det för att de het är enkelt är maktens gunstlingar. Men sa han, vi jobbar på gatoplanet. Vi säljer vår tidning, vi delar ut flygblad, vi pratar med folk och har kontakt med befolkningen. Den kontakten har etablissemanget tappat för länge sedan och därför måste de flita sig på medierna. De etablerade partierna går inte längre och klackra dör. Det det är en tradition i England vad går och knackar dörr i valet och frågar vad man ska rösta på och om man har några frågor och så där. Vet ni snäms om nationella partier gör det. När makten tar till förbud och lagar mot oss, det är tydliga tecken på att de håller på att förlora och vi kommer att vinna. Avslutar han. Sen fortsätter kvällen och Griffin drog igång eh allsång och sjöng egna egenkomponerade låtar från scenen, det var fantastiskt faktiskt. Och så sjöngde de var alla tillsammans låtar som de kunde. Jag tänkte spela upp eh ja jag spelade upp den förra gången men jag tycker den är så bra, och Visar två veckan Andade finns i Briterstarshall Park, vilken nationalgemenskap. Så jag tänkte spela upp den igen här. alltså att de som vill uppleva en sån här nationalgemenskap måste absolut följa med till the Red White and Blue festivalen nästa år i England. Ja, eh det pågick ju en hel del eh diskussioner och debatter i det här politiska tältet som man hade hela dagen och eh en intressant sak där som jag hörde, Anders svarade faktiskt väldigt mycket detaljfrågor om parkeringsautomater och eh, bensinskatter och och så där frågor som jag är rädd lite tar fokus ifrån våra viktigaste frågor när det handlar att avskaffa monkulturen. Men eh det var ändå en en del saker de kom in på eh den engelska BBC:s runda så media kanalen och eh, Ehm uh, huruvida man bör betala licens och så Simon Darby han som är vice ordförande i BNT han sa det att han han vägrar att betala licens för att så fort den slår på TV:n då är det en asiatisk kanala och det är en indier som visar väderligsrapporten och jag menar har man inte en brittisk tv så är det väl ingen del betala för den. Eh uh, Griffin eh hör väl mer men han sa det alltså här att han hade en annan aspekt på den. Han har inte betalt någon licensavgift på 12 år fan utan TV på 12 år. Han har tonårsbarn, han har två döttrar och en son. Och han han han tycker att det inte bara är en rättighet utan det är en skyldighet att inte ha TV hemma eh gentemot barnen. Alltså det är bra att inte ha TV överhuvudtaget för det depassiviserar och och är en enorm en tidslukande maskin men men för barnen barnen måste vara ute och röra på sig och av med sin energi och dessutom tv:n dödar deras fantasi och det är någonting som är konstaterat så att som nationalist så ska man inte ha tv hemma i så fall kan man man man kan ju välja i så fall vilka filmer man tittar på man hyr eller lånar eh filmer men gör det till en familjetillställning där det är tänkt att familjen samlas och man, man tittar på film inte inte att man låter barnen sitta framför tv:n som en så, så att det är en barnvakt åt dem. Nu tänkte jag snabbt gå vidare till eh fransmannen Gérard's tal. Eh jag tänkte spela upp det på på engelska då naturligtvis. Eh och jag ber om ursäkt för de som har lite svårt att hänga med på engelska. Jag kommer försöka översätta vissa delar. Men jag tror ändå att det är värt att man hör en stor del i originalformat. De har inget rätt. Några vad så vidare. Våra liv beror till dig. Våra samhället beror till dig. Och det är det vi måste stå och kämpa för. Och det är därför... You know, when you look around here, when you look at the wonderful countryside, unfortunately I see no mosque in the distance. Which, by, which by the way, is not always the case in France, but anyway. <laughs> so don't get to that stage. Look at this beautiful sunset. I mean, it's absolutely outstanding. I mean, we, we are here to live, to create to generate to prosper and this is what once again we have to defend this is yours this is your country if people want come here they have to bend to the rules of yourselves they don't you don't have to bend to their rules and yeah, yeah, yeah. of debate and let them argue for this is your country from my country South Africa is my country and that's the way it should be and multicultural only brings and will continue to bring trouble I mean I look at multicultural and I would quote someone which I didn't particularly like Nelson Mandela look at the state of South Africa after Nelson Mandela my blacks and I call them my blacks I've got 300 in South Africa who work on my farm they are happy. I always looked after them. They knew their situation in life, they knew my situation in life. And that's what it is. That's what it is all about. Everyone has got his place. And that place is mine. And I've got the right to defend it. And I've got to prosper in it. Well, what's happened with multicultural in South Africa? And why I take that example is because multicultural in South Africa is all based on on new black ethnic coming to South Africa, which are not South Africans, but they are all black, all of them. They're coming from Congo, they're coming from Mozambique, they're coming from Luanda, from Angola, from Zimbabwe, because you know what the state of Zimbabwe is after the prosperous Rhodesia. So you see, multi-culture, again, within the black community does not work, and they expect it to work within the white community. Now, what do they smoke, these politicians? What do they think, where are they going? I mean, they, yeah, they're on a trip somewhere. And it's people like you, people like me, people like Jean-Marie Le Pen, we need to change that. And we have to unite and stand together and fight for our own rights. And that's the message which I want to leave you with. Okay? Even if you get beat, even if you get beat on your own ideas, On your own fight, it is better to get beaten that way than to win on the ideas of somebody else, especially your present government. And I wish you well, and I thank Nick for inviting me here. It's always a pleasure to come here. I love England, and I want you to stay the way it was, the way it is, and the way it should be. I thank you. Thank <laughs> you. Last little message, I need, and I look, you know, I mean, I've seen lots of children here, it's wonderful. And if I can tell them the message to bring to the future, and keep that in your mind, little children, is you have to be proud of where you come Don't ever be ashamed of being white. Don't ever be ashamed say it. also. Seyralt det här är ert land. Det är ni som ska vara herrar i ert eget hus. Inget snack om saken. Ängland till er, Frankrike tillhör mig. Tyskna tillhör tyskarna. Och mångkulturen skapar bara problem. Han berättade om sin farm som han har i Sydafrika. Han är uppvuxen i Sydafrika. Han är född i Paris men flyttade en som är liten till Sydafrika. Och jobbade upp så jag har en farm. Där är det 300 svarta arbetar. Och... Han, de är lyckliga säger han för han tar hand om dem han har byggt en läkarstation han har byggt en skola åt dem och det fungerar men nu har det kommit in massinvandring till Afrika eller till Sydafrika sedan eh Nelson Mandela tog över och de kommer från eh Angola de kommer från Rwanda de kommer från eh Zimbabwe därför att de har förstört det fina Rhodesia som fungerade bra en gång i tiden. Och nu kommer de till det som en gång var rika Sydafrika. För att ta åt sig åtminstone en liten del av kakan innan Sydafrika har blivit totalt bankrutt det också. De här talen kan ni lyssna på på internet på vår hemsida på www.nd.se. Och där finns det också bilder från evenemanget på webbarnet festivalen på talarna och eh, ett sammandrag. Och jag jag måste säga att jag var ju väldigt eh stolt att kunna befinna mig i det sällskapet att eh, tala Jante Griffin, Jante Jean-Michel Girard och eh, att vi kunde närma oss varandra. Det vi pratar om, det var bland annat ett gemensamt projekt i Europa där nationaldemokraterna tillsammans med British National Party och Front National ska göra en gemensam hemsida på internet för att just visa att det finns nationaldemokratiska partier i Europa. Eh, om någon frågar i Sverige till exempel ska man kunna peka på att jo ja, visst titta där så ser du att det finns en motsvarighet i Frankrike, det finns en motsvarighet i England Och eh, vi ser gärna att eh, flera partier i Europa hakar på och eh, vi måste arbeta tillsammans och hjälpas åt i Europa. Självklart så kommer det vara så att det kommer att finnas skillnader mellan de olika länderna. Vi vill ha ett nationernas Europa, inte ett unifierat utsmetat Europa där det inte finns några skillnader. Vi bejakar skillnaderna. Vi tycker att det är en rikedom att det är bra att de finns. Och vi respekterar dem. Men vi är överens om att mångkulturen inom varje land måste försvinna. För att det är den som helt enkelt tar bort de ursprungliga kulturerna. Det som gör varje land specifikt. Och det är dåligt för alla. Förutom just de stora, rika företagen som profiterar på en rotlös, identitetslös befolkning som kräver samma produkter överallt, samma Coca-Cola, samma McDonald's. Det vi kommer att ha först på hemsidan, det är eh att vi kommer att bygga utifrån protokollen som vi kommer överens om i Jolins, där vi säger att vi arbetar med icke-våld, vi tar fram vårt budskap på det moraliska sättet, lyfter fram varför vi har moralen på vår sida. Varför våra motståndare som vid någon monokultur är omoraliska därför att det de gör är egentligen att de vill förinta alla enskilda folk, de vill förinta vad det är som gör varje folk unikt och se till att de smälter samman. Vi är för bevarandet av skillnaderna. Och att vi jobbar tillsammans utan att smutskasta någon annan organisation eller parti eller någon annan som egentligen jobbar för att få bort mavkulturen och för ett nationellt Europa. Och vi kommer att fortsätta ha att ha överläggningar och bygga vidare på våra ståndpunkter där vi är överens och där vi kan ha en gemensam agenda bland annat för att kunna eh arbeta i EU-parlamentet där naturligtvis som makten har sett till att ingen ensam nation kan eh kan stå representerad i framtiden utan om ett eller några val så kommer det vara så att man successivt byter ut de nationella representanterna mot stora europeapartier, europeapartiblock som förenade moderater och förenade socialister och förenade folkpartister. Så att vi blir ju förenade nationalister då och kan vi inte komma överens om ett sånt block så kan vi inte egentligen inte ha någonting att säga till om för att kunna avveckla EU. Vi har också blivit inbjudna till eh den festival som kommer att hållas i Frankrike under hösten. Eh motsvarigheten till Red White and Blue som jag var på Eljeffen föregångaren. Red White and Blue är ju egentligen en kopia av den franska Bleu Blanc Rosé. Och eh, arrangörerna från National räknar med ungefär en 10 000 deltagare. Så att det är ju verkligen någonting jag ser fram emot personligen som jag absolut kommer att orka på. Och eh, vill några medlemmar i Nationaldemokraterna för mig är med, så är det bara att säga till mig så ska vi ordna en gemensam resa. Jag tror att det kan bli riktigt peppande och bra att se hur de fungerar och hur de arbetar i andra länder. Nu hör det ju till saken att Frankrike är lite annorlunda än Sverige och från national är annorlunda än Nationaldemokraterna. Och det är också någonting som vi kommer att jobba vidare på. Jag pratade med Girard om hur det ser ut i Frankrike och han, han sa dig att ehm från national har ju vuxit väldigt mycket tidigare men har gått i stå. Det händer inte så mycket i från national. Ehm och vi pratade om vilka strategier och vilken politik som skulle kunna få igång en sjuss i av och jag tror att Girardo Ense med mig om att det gäller att gå på hårdare när etablissemanget accepterar vissa saker vi föreslår och gör dem till sina för att de tror att på så vis tar de bort udden från eh från vår politik så pekar vi bara på att de är billiga kopior medan vi står för det riktiga för ett totalt avskraffande av mångkulturen och det är det jag hoppas att för national kommer att eh köra hårt på för då de, de de jag har tyckt att de har varit lite velande fram och tillbaka men kan vi träffas oftare och kan vi snacka ihop oss eh nationell nationalister emellan från olika länder så tror jag att vi kommer att ha ett mycket starkare kort att spela ut en annan fråga som vi diskuterade. Eh det är det här med peak oil. Eh det innebär egentligen att konsumtionen av råolja på hela världen den ökar hela tiden. Inte minst nu när när Kina drar igång ordentligt. Eh och säljer sina billiga produkter över hela världen och då, då då kräver de mer olja och det kommer en tidpunkt då helt enkelt oljeproduktionen eller utan sagt ökningen i oljeproduktion inte kan motsvara eh behovet efterfrågan och vi är ganska nära där nu. Oljeproduktionen i arabländerna går ju på högvarv, flaskhalsen det är egentligen raffinaderierna där de kan inte producera mer utan de försöker bygga ut eh kapaciteten men men det är svårt att täcka Kinas behov. Och eh, tanken är då eller farhågan är att vad händer när oljeproduktionen inte kan täcka behovet riktigt eh, därför att de lättillgängliga oljereserverna eh kommer att tömmas ut allt eftersom och den de stora mängder oljas oljedepåer som finns kvar det är ganska svårt att komma åt därför att oljan ligger begravd i sanden eller eller så och det börjar kosta mer än vad det smakar att ta upp den. Tänk på allting som är åldra från början. Alla plaster, många tyger. Alla våra datorer, bilar, möbler, hushållskryllar, leksaker, allt är egentligen gjort av plast. Så att oljan är ju inte bara det är särklart viktigaste drivmedlet och det är säkert viktigaste energikällan för oss utan vi bygger saker i olja. Så att eh, Nick Griffin förutspår en en kollaps så småningom av ekonomin totalt. Eh och, och han antar egentligen för att en ekonomisk förändring alltså vi har ju det småkulturen som som skyndar på det här där helt enkelt samhället ruttnar inifrån både vad gäller moral, eh, rättstänkande och ekonomiskt och sänka den här eh, peak oil där den kollapsen komma och då kan vi ha en chans att förändra samhället. Eh jag argumenterar mer för att eh visst är det här en sak som som är ett hot mot mot mot de makthavare vi har idag. Ehm och det är ju så att de stora företagen tänker ganska kortsiktigt, kortsiktig vinst. Det spelar ingen roll hur mycket man skövlar eller eller förstör utan det är de snabba pengarna som gäller. Men jag tror inte att våra makthavare är så blinda. Alltså de skulle ju inte ha kommit i makten och förslavat oss på det här sättet om inte de hade haft en strategi som är långsiktig. Och det är klart att de ser det här. Det här talas ju om i, i vida kretsar och vetenskapsmän är vana och så vidare va. Så att det förstår de mycket väl. Jag jag är av den uppfattningen att de kommer att försöka krama ut allt de kan ur oljan och tjäna så mycket som som möjligt på det. Och blir det en kollaps på något sätt så har de förberett sig garanterat för att tjäna pengar på den också den formulen kommer om att se till att styra om produktionen någon annanstans ifrån för att vid total kollaps så kallar de inte tjänar lika mycket hänger utan de tjänar pengar på ett rotlöst samhälle med ganska mycket våld ganska mycket otrygghet eh där inte finns någon sammanhållning eller eller gruppidentitet utan där varje person försöker köpa till sig sin glädje, köpa till sig lycka genom att konsumera så mycket som möjligt av deras produkter. Så att eh jag tror att det är det är lite för optimistiskt att tro att vi skulle ha en chans på det sättet utan vi vi måste jobba oss till en chans. Det är det som gäller. Samhället kommer inte att erbjuda oss någon gratis chans inte. Och definitivt inte om våra makthavare får något att säga till dem. Just another figure in the newspaper. Just another bloodstain on the ground. Vad jag framförde nu var Julie Russell som sjöng och hon är British National Partys internationella sekreterare. Så att det är henne främst det jag har haft kontakt med. Hon har visat mig runt en del och hjälpt mig med resan och, och allt det där. Och hon framförde en hel del låtar både på Walesiska och faktiskt en på svenska också. Eh, landet är vårt om ni kan den. Och jag har spelat en del av de här på det förra radioprogrammet så jag kommer inte att upprepa de här. Eh det här var en, en gammal nationell låt som förmodligen flera dussin känner till. Nationaldemokraterna fortsätter att bygga ut sitt kontaktnät till internationella partier ut i Europa och förutom att vi hade besök här från tyska NPD:s ungdomsförbund i juni ehm en en representant kom hit och berättade om vad de står för och hur vi eventuellt skulle kunna samarbeta så åkte faktiskt Robert Almgren och Patrik Forsen, det vill säga Nationaldemokratisk ungdomsordförande och en av organisatörerna till Italien i fredags. Och de ska de är bjudna till en festival som han ordnas en en ungdomsfestival som Leganord står som värd för. Leganord är ett faktiskt stort parti i Italien som kämpar för att lösgöra norra Italien och göra det till en egen stat därför att i norra Italien bor en annan befolkning, det finns en annan kultur än vad som finns nere i syd och de säger att de vill inte ha med syditalien att göra för de har ett ett annat sätt att administrera saker, det är en annan kultur lite som Frams Block som vill ha ett Flandern som en egen stat för sin etniska grupp. Förresten så kommer ju Flanderns eh, ja, Frams Block som numera heter Frams Belang de skickar sitt ungdomsförbund och eh, flera andra partier kommer att vara representerade bland annat Front National från Frankrike förra året, nej två år sedan var det, när vi var med på festivalen. Så var det även det svejtiska frihetspartiet där och Och, eh, faktiskt eh, folk ur den här Pim Fortens list i eh, Nederländerna fast eh, de, de, de kände sig lite utanför för de var ju långt ifrån nationalister de var mest emot islam och, och islams utgredning i Europa för att muslimer är emot bögar så att de, de kände sig nog lite bortkomna på den festivalen Hur som helst, jag hoppas att Robert Almgren kan vara här med er nästa söndag och berätta om om sina upplevelser från festivalen som ja det måste ju pågå som bäst nu eller precis har avslutats. Och eh berätta om kontrakterna med Leganor och de andra partierna. Mycket spännande. En annan nyhet från partiet som jag tänkte ta upp, det är att Mark Abrahamsson eh har gjort en TV-intervju Jag är inte 100% när den sänds men titta på vår hemsida så eh får ni tips om det. Det är ju det att de spelar naturligtvis in. Intervjun i förväg så att de kan klippa bort de bästa svaren bara så. Det vet hur det går till. Och det här var eh en debatt om senare i Sverige och de hade lite olika eh företrädare representerade från Nydemokrati och, och allt möjligt och naturligtvis några senare också. Och de diskuterade om hur det ser ut och och eh, varför senare anklagas för att eh vara inblandade i en massa kriminalitet och stöldar och så. Och eh hur man ska kunna motverka diskrimineringen av scenarna. Och det intressanta var att alla de andra var ju för att man skulle assimilera scenarna in i samhället. Visst de de skulle ehm ta sedo och lagar så som det ska vara i Sverige och anpassa sig. Men Bark Abrahamsson hade ju en en precis motsatt åsikt. Självklart har senare rätt till sin kultur. Det är ju bara bra att de har en stark etnisk identitet- och har under århundradena inte beblandat sig med resten av befolkningen- och kunnat behålla sin identitet. Därför att vi är förspråkare av etnopluralism. Det vill säga att varje folk i världen har en rätt att leva vidare- att bejaka sin identitet sin särskilda etnicitet och kultur och eh, sa han, skulle jag vara eh, senare så skulle jag naturligtvis vilja behålla min seenska kultur, precis så som jag värnar min svenska kultur nu och visst vill stödja de senare som verkar för att skapa en nation någonstans i världen, dita där senare kan flytta, så att de inte hotas av assimilering assimilering med ett annat folkspråk till ett folkmod. Det är precis det sossarna har sysslat med under årtionden när de genomförde sitt mångmiljonprogram där de satte scenarna i lägenheter, såg till att deras barn gick i svenska daghem, såg till att deras äldre barn gick i svensk skola, det vill det höll ju på att ta död på den svenska kulturen. Scenarna har som folk ett värde i sig. Precis som en individ har rätt att leva- så har även de rätt att leva. Och det bästa sättet- att bevara sin kultur på- det är att kunna ha ett eget territorium- där man faktiskt får vara i fred. Det har senare rätt till- och det är vad vi kräver för svenskarna också. Och vi vill verka för- att de verkligen får ett eget land- där de kan leva precis som de vill- så att vi i Sverige och i andra länder i Europa kan leva precis som vi vill tydligt är att den syenska kulturen och den svenska kulturen inte går ihop det fungerar helt enkelt inte därför att de här kulturerna skiljer sig så mycket i väldigt fundamentala saker hur man ser på ägandet till exempel hur man ser på mänskliga relationer om vad som är bra och dåligt i livet, hur ett liv ska levas. Och därför förespråkar vi att till senarna har hittat ett nytt hem, en nation där de kan bo. Så det är det bra om de har egna skolor, de har egna daghem så att de inte glömmer bort sin kultur, så att de verkligen kan kan ha sin kultur i fred och kan bygga vidare på den, precis så som vi vi vill bygga vidare på våran utan att vi riskerar att assimilieras med varandra. Vår ståndpunkt är en ömsesidig respekt för varandras etniska särart för varandras etniska kultur och att man inte krampar in på den andras områden vad gäller kultur och, och och egentligen fysiskt också. Medan alla de andra från de etablerade politikerna till nydemokraterna medan de menar på att USA var det mest fantastiska exemplet för en fungerande multikultur där och skulle man kunna göra så i Sverige med scen där alla ska allting går fria och fröjd. Så så påpekade Mark att vi vill absolut inte ha det som i USA en smältdegel där både senare svenskar, mexikaner, afrikaner alla har förlorat sin etniska identitet, sin kulturella identitet och bara har bara den minsta gemensamma nämnaren kvar några basala saker som, som råkar överlappa mellan kulturerna och det är det enda som återstår av kulturen så vill du absolut inte ha i Sverige vi vill tvärtom bygga vidare på en svensk kultur en sygensk kultur och de ska kunna utvecklas var och en för sig var och en efter sin befolknings önskemål egenskaper och och, och preferenser det, det är en sån värld vi vill se en Jag ser väldigt mycket fram emot att se det här programmet- för de, de vill ju inte klippa bort allting. Och vi i nationaldemokraterna står ju verkligen i motsats till mångkulturförespråkarna- och de som vill ha det som, som USA just. En, en blandad grå massa där varken svenskar eller senare har eh, några utmärkande drag- utan man ser egentligen ingen skillnad på dem. Vilken katastrof det skulle vara- om man inte ens kunde skilja på den senska och svenska kulturen. Snacka om att både vi och dem skulle bli fattiga. Rent andligt och kulturellt. Ni lyssnar på Nationaldemokraternas nära under och sändning här på 88,0 MHz. I Stockholms nära audio. Jag heter Vavra Sok och är Nationaldemokratnas partisekreterare. Jag har hållit er sällskap här i nära en timme. Nationaldemokraternas sändning återkommer igen nästa söndag klockan halv 6. Och eh, fram till dess så kan ni lyssna på våra radioprogram inklusive det här på vår hemsida på www.nd.se på internet. Och eh där kan ni också se senaste nytt från partiet och vår analys av om världen. Tips om Närmark Abrahamsson kommer att vara med på TV. Och eh Ni kan också prenumerera på våran tidning Nationella dag som kommer ut med 10 nummer om året och där vi försöker att sammanfatta det som har hänt under den senaste månaden, hur vi ser på saker och ting och också vad vi gör. Kom ihåg att nationalisternas verksamhet helt bygger på ideellt bidrag vad gäller arbete och pengar. Ni som lyssnar, ni vet att Era bidrag vad gäller insättningar på partikontot gör att vi kan hålla verksamheten rullande, att vi kan dela ut flygblad, att vi kan sända de här programmen. Vi är tacksamma för varenda femma tia. Alla bidrag räknas. Vi redovisar bidragen på baksidan av vår medlems av vår medlemsbulletin Idealisten som en bilaga till den nationella idag. Era bidrag till Nationaldemokraternas verksamhet kan ni sätta in på plusgirokonto 20 56 18 sträck 2. Om ni vill veta mer om Nationaldemokraterna och inte, och inte har tillgång till internet så får ni gärna ringa till vårt partikansli på 08 745 08 13 och beställa informationspaket. Det är gratis. Provnummer av tidningen och eh, ring gärna om ni har några frågor eller kommentarer också eller tips för den delen. Vi rapporterar om vad som händer ute i samhället om eh, politikernas kla klaverklamp och eh, allt annat som är av intresse. Om ni tycker att vi i Nationaldemokraterna gör ett bra jobb och att vi behövs i samhället så rekommenderar jag att ni skaffar autogiro för månatliga betalningar till oss de de här gåvorna är väldigt värdefulla därför att då ser vi hur mycket vi har att röra oss med och kan lägga upp planer och budgetar. Eh annars är risken att bidragen varierar från månad till månad och det är jättesvårt att eh, lägga upp en långsiktig plan. Eh ring oss på vårt partikansli på 08 745 0813 för att prata mer om autogiro. Ett annat mycket bra sätt att stödja verksamheten är att prenumerera på vår tidning. Och så sett kan ni hålla också kan ni hålla uppdaterade om vad som händer ute i samhället i de frågor där etablissemanget inte vill att ni ska ni ska vara pålästa och det gäller både inrikes och utrikes vad som händer i Mellanöstern och så. Sex nummer av vår tidning Nationella dag kostar 149 kr och vid 12 nummer så kostar det 249 kr. Prenumerationsavgiften sätts in på postgiro 20 56 18 sträck 2. Och skriv då från vilket nummer ni vill prenumerera. Just nu är nummer 3 för år 2005 ute. Så att med nästa nummer kommer här när som helst egentligen. Nummer 4 för 2005. Så att skriv från vilket nummer ni vill ha prenumerationen. Tidningen är för övrigt väldigt bra att visa för sina vänner, kamrater, arbetskollegor- och visa att det finns en annan värld än den mångkulturella världen. Och med dessa ord tackar jag för mig. Jag är glad att ni har varit med i sällskapet under den här timmen. Det är alltid många som hör av sig till vårt partikansli efter en sån här radiosändning och kommer med både tack och bra synpunkter. Så att jag tackar för mig och en trevlig kväll.